Bismillahirrahmanirrahim Vətərəm müsəlman qardaşlarım və vəzularım hamınızı Allahın salami ilə salamlayıram Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barəqiyyətuh Və məşəkicim, təqvalı olmağı, Allah'tan qorumağı əsir edirəm. Yenə də mozu cihad barəsindədir Onu da İbn-i Qeym bu cür tərtib yazıb Bu kitabda göstərir Bədir döyükü barəsində Lakin Bədir döyükü barəsində Danışmamışdan əvvəl Xatırlıqmaq istəyirəm ki Peyğambar s.s.sələmi Və sahabələrini Və Allahın Məkkədən Çıxartmışdılar Müşriklər Məkkədə onlara o qədər əziyyət vermişlər ki Məcbur olub Məkkəni tərk etmişdilər hatta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öldürmək istəyirdilər və dər önədvada müşriklər yıqıldı toplandı belə qərarı gəldilər ki hər qəbilədən bir nəfər çağırıq onlar Peyğəmbərin evini mühasiri alsınlar Evdən çıxanda hücum edib onu öldürsünlər və bəcəliklə qureş tayfası o qəbilələrin hamısının cavabını verə bilməsin. Qureş tayfası hansı biri ilə vuruşacaq? Əgər hamısı birləşib öldürərsə, artıq qanı Peyğəmbər s.a.səlim o qəbilələr arasında bölünər və onlarla vuruşmaq da sətin olar. Bu qərarı yadılər və Peygamlar s.ə.v-in evini mühəsirə aldılar. Lakin, bilirsiniz, Allah s.ə.v-i necə ona kömək etdi? Müşriklərin arasından necə keçib getdi? Heç kəs, heç bir müşrik onu görməli və öldürə bilməli. Və Allah s.ə.v-i bu barədə aya nazil edib Rasulullah s.ə.v-ə deyir ki, İzlən qorubikə ləzina kəfəru yusbituqə kə Əv yəqtuluk, əv yıxricuk Əm quruna və əm qurullahu Allah xayrul məkrin Onlar o müşriklər dərun nədvada nədvada eləyən bir yerdə yığışıq sənə hilə qurdular ya səni öldürsünlər ya səni yurdundan çıxartsınlar ya da həbs etsinlər Lakin onlar hilə qurdular Allah da onların hiləsinə qarşı hilə qurdu Qarşılıqlı olaraq Allah ila jar deyil. Lakin qarşılıqlı olaraq və cəza olaraq onların hiləsinə qarşı hilə qurdu. Və hilə quranların ən gözəli Allah Subhanahu Taala idi. Bəli, onlar fikirləşirlər, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öldürsünlər. Hı. Amma nə olsun? <gülüyor> Rasulullah sallallahu Allah qoruyurdu. Həminsinin Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdə yol boyu onun dalınca müşriklər ham göndərdi ki, tutub gətirsinlər. Yüz dəvə qad etdilər tutub gətirənə Lakin yenə o yolda da Allah subhanahu wa ta'alə Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və sələmə Kömək oldu Mağarada gizləndikdə Müşrikilər onları görmədi Arxası Müşriklərdən biri gəldi Neçə dəfələrlə sək göstərdin o tutmağa Lakin Atı torpağa battı O sahabənin adı nə idi? Sonradan Saddın Mahəm yox yox yox suraka, sonradan sahabi olur suraka radiyallahu anh <coughs> Peygamber sallallahu sallam Mədənəyə hicrət etdikdən sonra 17 ay Mədənədə qalır namaz qılır və bilirsiniz o qaldığı müddətdə 17 ay ərsində namazını Beytül Məqdisə tərəf qılır Son rayiyə nazil olur ki, üzümüzü döndərim Kabiyyə tərəf. O qədər Mədinədə qaldıqdan sonra bir gün Peyqəmbər s.ə.və xəbər çatır ki, Qureyşin təbə e, ticarət kərvanı Məkkədən çıxıb Şama yollanır. Qureyş qışda və yayda ticarət üçün kərvanı yollayardı. Şama və bir də Yəmənə. Eşidir ki, kərvan çıxıb və bu qərara gəlir ki, sahabələrlə birlikdə kərvanın qabağını kəssinlər və kərvanda olan o var dövləti onların əlindən alsınlar. Bunun nə üçün belə etdiyini də izah edir. Ona görə ki, Məkkə müşrikləri onların Məkkədən qovduqdan sonra tərk etdiyiləri dar dövləti özlərinə götürmüşdülər. Ona yiyələmişdilər və o həmən tərk etdiyini qaytarmaq üçün çarvanın qarşısını kəsir. Bəli, bəzi e, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hərəkətini düzgün qiymətləndirməyənlər, düzgün başa düşməyənlər deyirlər ki, kafirləri istənilən yerdə soymaq olar. Onların üstünə baskın etmək olar, evlərinə baskın etmək olar. bunu su bunu dəlil gətirirlər. Bəziləri bunu dəlil gətirir ki, Peyğəmbər sallalləm baskın etdi onlardan çarvandan Məkkədə tərk etdiyini götürmək üçün. Və eləcə də hər bir müsəlmanın yaşadığı yerdə hər hansı bir kafirin evinə baskın edə bilər. Baxın gör, necə nəticə çıxarırlar. Bu nəticə düzgün nəticə deyil. Bu batıl nəticədir. Əli sünnə və cəmanın əqidəsinə görə belə bir nəticə yoxdur. Rasulullah s.ə.və bu xas idi. bir. İkincisi, İslamın hələ əvvəllərində idi. Ükincisi, hələ sizinlə vuruşanlara qarşı vuruşun. Ayəsə nazir olmamışdı. Bəli. Allah s.ə.və əmr edir ki, sizinlə vuruşanlara qarşı vuruşun. Və s.ə.və. Yaşadığın yerdə kafir də olsa belə. Əgər səninlə vuruşmursa, hər biri əminəmanlıqda yaşayırsa, kafir də mümin de, onlara baskın etmək haramdır. Onlara soymaq haramdır. Və bu hədisdən və yaxud bu hadisədən nəticə çıxarmaq olmaz ki, harada kafir görsən, baskın ilə soy gənəm. Olmaz. Haramdır. Əgər belə olsaydı, Peygamber s.ə.v sonralar da əmr edərdik ki Qureyş qəbləsinin tizarət kərvanının qabağını kəsin orada olan kərvanda olan o var dövləti mənimsəyin lakin bu yalnız bir zədəfə Bədir döyüşündə oldu və salam. sonralar da əmr də. sonralar əmr etməməsi göstərir ki Rasulullah s.a.sələm bunun tam əleyhinə idi hər hansı bir, də yaşay hər hansı bir yerdə yaşayırsan o yerdə yaşayan trafirə toxunmamalısan. Niyə yox? Ona görə ki Allah Subhanahu va sizə əmr edir ki, yalnız sizə vuruşanlara, sizə qarşı vuruşanlarla vuruşun. Vuruşmayanlarla nəinəmalı? Ədalətlə rəftar etməliyik. Və bu hadisi, bu ha, yəni bu hadisəni sübut kimi göstərənlərə bu cavabı verə bilərsiniz. Verə bilərsiniz ki, Rasulullah sallallahu yalnız bir cəhdə bunu edib, Hicrətin 2-ci ilində. Və baxın Həmən vaxt Rasulullah s.ə.v kərvanın qarşısını qabağını kəsmək üçün çıxır 310 və neçə nəfərdən ibarət dəstə ilə üdniqəyəm gətirəcək 317 nəfər təxminən Onlarla kərvanın qarşısını kəsməyə çıxır və kərvanı da bilirik ki Abusufyan sonradan sahabı olan Abusufyan Rədiyallahu anamın Aparır mınır Və eşidir ki, ki Peygamber s.ə.v sahabilərlə birlikdə Kərvanın qabağını kəsməyə çıxıb Dərhal Sahil tərəfdən Kərvanı geri qaytarır Geri qaytarır və Məkkəyə Müşriklərə xəbər göndərir ki Gəlin, çöməyə Artıq kərvanınıza basqın etməyə istəyirlər Və onlar da Min nəfər toplayır Yəni, yəni, yəni, toplayıb gəlirlər Bacırda görüşürlər. Bacırda görüşdükdə <coughs> burada bir çox hadisələr baş verir lakin həm mühüm hadisələri niyəcəm bunalə evəcə kafirlərlə döyüşməyə, tək-tək döyüşməyə. Üç ansar xeyr Ənsarlardan üçün Abdullah ibn-i Rabaxa ibn-i Məlik Bir də Afra Üç şəxs çıxır və Qureyş tərəfdən çıxanlar Utbə ibn-i Rabi Şeyb ibn Rabi Bir də Valid ibn-i Utbə şəxs Bu üç müşrik Soruşurlar, deyirlər ki Siz kimsiniz? Ənsarlardır, biz ənsar alarıq Mədini əhli Müşriklardır, yox Biz istəyirik ki, bizimlə təkbətək Elə bizim tərəfdən olanlar Yəni, qürelçdən olanlar Çıxsınlar onlarla vuruşaq Və bu vaxt Onlarla vuruşmağa Ali İbn-i Nabi Talib Radiyallahu anhı çıxır Həmzə İbn-i Abdülmuttalib Və bir də Ubeydə Üç sahabə Təkbətək vuruşur İndi istəyirsiniz adlarını yazan Ali Radiyallahu anhı ilə Vəlid Əli ilə, anh ilə, valid, ibn Utbə, təkbətək vuruşur və əli radiyallahu anh onu öldürür. İkinci, Həmzə ibn Abdülmuttalib ilə Utbə, həmzə radiyallahu, e, radiyallahu anh ilə Utbə, təkbətək vuruşur və Həmzə onu öldürür, radiyallahu anh. Və Ubeydə ilə şeybətək, təkbətək vuruşur. Bir-birini yaralayır. Hər ikisi sonra ölür. Bu cür tək, -tək döyüş olur. Və o, o zaman əvvəlcə tək-bətək -tək döyüş olurdu. Sonra isə o dəstələr bir-birilə döyüşürdü. Fəle Radyanu anı sür deyir ki: "Bu ayə Allah Subhanahu deyir: Bu iki tərəf Allah xatırına mübahisə etdilər. Yəni, döyüşdülər. Həd surəsi 19-cu ayə. Həd surəsi 19-cu ayədir. Bu ayə bizim barəmizdə nazil olub. Bizim barəmizdə deyəndə, yəni, üç nəfər ömürlərdən, üç nəfər kafirlərdən təkbətək vuruşub. Onlar barəsində ayə nazil olur yani Və bu ayəni oxuduqca, hər dəfə oxuduqca, bu hadisə insanın yadına düşür. Əgər bu hadisədən xəbərin varsa və bu ayənin nəyə görə nazil olduğunu Bilirsən səhər dəfə oxuduqca həmən hadisə yada düşür. <coughs> o zaman Peyğəmbər sasə ilə müləbirlikdə döyüşən münafiqlər da gedir. Münafiqlər gedir, lakin yarı yoldan Abdullah ibn İubiyy, ibn-i səlül və onun dəstəsi qayıdır və deyirlər ki Onların dini onları aldadıb. Deməli, Anfal surəsi 49-cu ayı Bunu deyirlər və Özləri də qayıdırlar Onlar elə zənn ki Peygamber-i Sələmə onun dəstəsinin Sayının az olması Onları məğlub edəcək Yəni onlar 317 nəfərlə 10 nəfərə qalib gələ bilməyəcəklər Lakin bilmirlər ki Onlara Tək Allah kifayət edər Necə Onlar özləri Hər dəfə belə bir Vəziyətə düştükdə deyirdilər Hasbunallahu və ni'məl vakim Allah bizə kifayət edər Və oradan da o gəzəl hamidir, vəkildir Bəli Bu döyüştə də Məminlərə, müsəlmanlərə, mələkler kömək edir Allah səhələnə əmri ilə Deyir ki, sahabələrdən biri İbn-i Abbas rədiyəllə nəmə rəvat edir ki Üzəlmanlardan biri, sahabələrdən biri vuruşurmuş kafirlə. E, birdən səs eşittim, qamçı səsi. Arxaya dönüb baxdım, gördüm ki, kafir uzanıb yerə, sərilib yerə, ölüb. Kimsə arxadan onu vurdu. Lakin onu kim tərəfindən vurduğunu görmədim. Başqa bir rəvayətdə də deyir ki, deməli, o həmən kişi gəlib Peyğəmbər səhələ mən bunu danışır, Necə razılla. Belə bir hadisə baş verdi. Rasulullah sallallahu deyir ki, düz deyirsən. O, üçüncü səmadan gələn köməkdir. Kömək. Şübəsiz Allah Subhanahu Taala göndərib ötməyi. Hamsinin <coughs> Abbas radiyallahu Peyğəmbər sallallahu əleyhi onu istihabələrdən biri əsir götürür. Əsir götürən sahabə çox arıq olur, zəif. Lakin Abbas cümrah, üvvətli kişi olur. Və sahabə başlayır Peygamber S.A.S. yanında loğulanmağa ki, mənim belə yıxdım yerə, əlini burdum, əllərini bağladım. Abbas da baxır, buna gülür deyirsən, məni yıxa bilərsən. Sən mənim əl bağlaya bilərsən. Sənə bir nəfər kömək edirdi, həmən o şəxsi nə döyüşdən əvvəl, nə də döyüşdən sonra görmürəm. Peyğəmbər s.ə.qqəli, bu mələk idi. İnsan simasında, insan qəfəsində sənə könü edirdi. <coughs> Sonra bu döyüşdə işte baş vermiş deməli müəcüzədən biri də odur ki, Peyğəmbər s.ə.qəli mələcədən gəlir Bədrə və deyir ki, bax, burada Əbu Cəhəl öləcək burada ümeyyə öləcək burada filan kəs, burada filan kəs əvvəzidən hamısını deyir və sonra sahabələr Peyğəmbəri s.ə.v.in dediyi kimi harada demişdirsə o şəxsləri orada da ölmüş görürlər bu müəcüzədir lakin bundan da artıq olan müəcüzəsi Peyğəmbəri s.ə.v.in həmən o kafirləri quyyu atdıqdan sonra gəlir onların başının üstündə dayanır yəni quyyun üstündə dayanır Deyir ki, ey Abu Cəhil, ey filan ey filan bir-bir adları ilə çağırır, sonra deyir ki, Əl-vəcəttüm məə vədə Rabbukum haqqan, Rabbinizin sizə vəd etdiyinin haqq olduğunu görürsünüz. Əl-vəcəttüm mə vədəni Rabbi haqqan. Mən isə həqiqətən, Rabbimin mənə vəd etdiyinin haqq olduğunu gördüm. Ömər-i Mükhattab radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, sən ruhsuz bədənlərə xitab edirsən, onlarla danışırsan, lakin Rasulullah s.a.v deyir ki, bəli, mənim dediyimi eşid onlar eşidirlər, lakin cavab verə bilmirlər. Görün, necə onlara indi təsir edir. Onlar eşidir, bəli. Eşidir ki, preğambar s.a.v onlara görürsünüz, mən dediyim haqq idi. Lakin cavab verə bilmirlər. O ixtiyar, o cavab vermək ixtiyarı artıq bərzaq dünyasına keçdikdən sonra insandan alınır heç kəs deyə bilməz ki hansısa bir vəfat etmiş şəxsə salam verdiyim o da mənim salamımı aldı heç kəs bunu deyə bilməz <coughs> həmçinin əgər salamı ala bilməzsə duanı necə qəbul edib duanı sənin istədiyini verə bilər o necə ola bilər əgər salamı ala bilməzsə, danışa bilmirsə cavab verə bilmirsə pəstənin istədiyini sənə necə verəcək Allah s.ə. quran-ı Siz onları çağırsa <coughs> Onlar sizi eşitməzlər Eşitsələr də Cavab verə bilməzlər Eşitməzlər Bu, bütlərə aiddir Bəbirdə olanlara aiddir Eşitmirlər, tutaq kilab eşitsələr də Zinlər kimi, mələklər kimi Çağır onlardan nə isə istə Cavab verə bilməzlər, çünki cavab verən Yeganə tək olan Allahdır Bu cibudda əbaət Dualara cavab verən bir dənə Allahdır Həssalam Deməli Bəraq dedi ki O döyüşdə müsəlman, müsəlmanlar tərəfindən 317 nəfər idi Bunlardan 86-sı Muhacirlərdən 61-i Ağust qəbiləsindən Və 170-i Xaziraz qəbiləsindən idi Deməli Muhacirlərdən 86 nəfər Aws qəbiləsindən 61 və bir də Khazrəsqəbiləsindən 170 nəfər idi. Və odu üçdə, Badr döyüşündə. Müslümanlardan 14 nəfər şəhid oldu. 14 nəfərlə 14 nəfərdən 6-sı -si muhacirlərdən idi. 6-sı -si Khazrəsqəbiləsindən, 8-i də Aws qəbiləsindən. -si qəbiləsindən. Şəhid olanların 6-sı -si muhacirlərdən idi. 6-sı Xəzrəz qəbiləsindən və 8-i Ağuz qəbiləsindən idi. <coughs> bədir döyüşü ixtilaf ediblər ki, bəzilərdir hicrətin 1-ci ilində, bəzilərdir 2-ci ilində, lakin Səhih-Raci budur ki, Bədir döyüşü hicrətin ikinci ilində baş verib. Ondan sonra gəlir Uhud döyüşü. Deməli, Uğud döyüşü üçün, incirətin üçüncü idində baş verib. Məkkə müşrikləri məğlub olduqdan sonra qıssas almaq üçün cəmaat toplayır. Üç minə, üç minə yaxan adam toplayır. Hətta zövcələrini də özləri ilə gətirirlər ki, qaçmasınlar. Heç kəs qaçmasın. Öz zövcəsini qorumaqdan ötürü arxaya-geriyə qaçmasınlar və Peyğəmbər salı səlləm də min nəfər yığır İbn-i Umuməktumu da Mədinədə öz yerinə xəlifə qoyur xəlifə seçir gələnə qədər və müşriklərlə döyüşə çıxır bu döyüşdə bayrağı Musab-i i̇bn radiyallahu anhı saxlayır necə ki, Bədir döyüşündə da o saxlayırdı və Musab ibn-i Umiyyə radiyallahu anhını bu döyüşdə şəhid edirlər bir qolunu kəsirlər digər əli ilə götürür baylana, digər qolunu da kəsirlər və sonra öldürürlər və bu sahabə Musab ibn-i Umiyyə radiyallahu anhı, çox varlı sahabi olur lakin İslamı qəbul etdiyi üçün atanası onu qovur o atanasını tərk eləmir bazı qardaşlar İslamı gələn kimi vətanasını tərk edib gedir ki, kafirsən. Bu haramdır, bu düzgün deyil. Hətta kafir olsa belə, sənin borcundur ki, onların qayağısına qalasan. Çünki, çünki dünyabi işlərdə onlara tabi olmaq, yəni onlara yeməyini verməyə, qeymini almaq, bu, hər bir evladın borcudur. Lakin, valideyn qovarsa, bu, başqa məsələ. Onda ona qarşı çıxıb, israr edib onunla qalmaq, olmaz. Əgər valideyn, əmma elə valideyn çətin. Əlhəmdülillah, bütün vadənlər rəhəmlidir, öz oğladını heç vaxt sülatmaz, lakin o vaxt ki, o müşriklər görür, nə dərəcədə əzaz eləyidirlər ki, oğladını oğladlıqdan çıxartmışdır, qovmuşdur. Musab ibn-i Üməyə Rədiyə İslamdan əvvəl sahabələr deyir ki, bizim yanımızdan keçəndə artıq ətri niyi gələndə biz bilirdik ki, odur gələn. Gözəl paltar gözəl qeym, Salamə gəldikdən sonra isə uğud döşündə vəfat edəndə bir dənə izar olur. Altı geyimi izarla salan. Üst qtarafını izarla örtür Peyğəmbər sallallahu bastıranda onu. Üst tərəfinə isə ot qoyur. Kəfənləməyə kəfəmin olmur öləndə. Rəziyallahu anh. Və həqiqi həqiq cihad o vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə olub. İndi olan isə cəhab deyil. İndi ancaq oyunlardır. Və onu cəhabarlandırmaq olmaz. Əqiqi cəhab o vaxt idi. Allah üçün özlərini qurban edən möminlər o vaxt idi. İndi isə bilir nədir. İndi bu barədə inşallah qanışacaqım. Qəməli, ilk həmlədə, ilk həmlədə müsəlmanlar kafirləri məğlub edir Peygamber s.ə.v də bir dəstə oxucunu oxatanı qoyur başına ki tərpənməyin yerinizdən ola bilsin ki düşmən hücuma keçsin aqllarla siz onları oxla vurarsınız lakin onlar müsəlmanların qalib, qalib gəldiyini görür və qışqırırlar ki qənimət qənimət qasırlar qənimət toplamaqa Bəli, şeytan aldadır, hər birimizi aldada bilər, sahabənin də aldada bilər. Amma bu, o dəmək deyil ki, o əməlinə görə onlara biz kafir deyək və s. Hər hansı bir səhvə görə kiməsə kafir demək, olmaz. Onu araşdırmaq lazımdır. Və sahabilər tərk edir, bəli, tərk etdiyinə görə, o dağın üstünü tərk etdiyinə görə Allah onları cəzalandırır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. əmrinə müxalif olduqlarına görə Allah s.ə.v. onları cəzalandırır. Həcə. Onlar məğlub olur. 70 nəfər şəhid olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qabaq dişlərindən sağ tərəfdəki də səf -rəmsə. dişini sındırırlar. Üzünü yaralayırlar, başını yaralayırlar. Qan üzünə axır tökülür. Və deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öldürüldü. Bu belə bir şahi yayır. Və alhamdülillah Allah Subhanahu onu qoruyur. Bu bir imtihan olur ümtihan müsəlmanlar üçün və həmçinin də dərs olur və bir dərsdir müsəlmanlar üçün ki Peyğambar s.ə.v-in əmrinə zid hərəkət edərsənsə Allah s.ə.v-ə hətta müşrikləri sənin üstündə qalib gəlməyə səni məqlub etməyə müşrikləri Allah kömək edər əgər sən Allahın və Peyğambərinin əmrinə müxalif olsan baxın Görün, İbni Teymiyə rəhməhullah nədir? İbni Teymiyə rəhməhullah deyir ki, ola bilsin ki, Allah kafir, lakin ədalətli olan bir dövlətə kömək etsin. Müsəlman, lakin zalım olan bir dövlətə qalib gəlsin. Bir də diqqətlə fikir verin. Allah kömək edir. Ədalətli olan kafir dövlət nə? Zalı müsəlman dövlətinə qalib gəlməyə Bundan məntiq var Və İbinti Allah öz başından bunu demir Öz təsəfi fikri deyil buna Əsaslandırır bunu Əsas da nə qədərdir Onlarla əsaslar var buna Ləkin birini deyirəm Fil surəsini amınızı oxuyursunuz Allah Əsbunətə Alə fil surəsində deyir ki Məqər görmədim ki Sənin Rəbbin fil sahiblərinə nələr etdi yer görmədim ki, onların hiləsini dolaşıqa saldı, boşa çıxartdı, onların üstünə qatar-qatar quşlar göndərdi və quşlar onları daşla vurub, məhv etdilər və onları sonda nəticə və qurumuş samana, yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi. Allah s.ə. cəzalandırdı onlara Kimlər idi onlar? Əbrəhə əşram və onun qoşunu fillərlə kəbəni dağıtmağa gəlirdilər. Elədir, Əbrəhə kim idi? Kitab əhli deyildi, nəsrani deyildi. Kitab əhli yaxındı Allaha, yoxsa müşrik, kafir, kitab əhli. Lakin kitab əhlinə kömək olmadı Allah s.ə.v. Müşriklərə kömək oldu ki, onlara qalib gəlsin. Onları məhv etdi. Kitab əhlini məhv etdi. Baxmayara ki, müşriklər Allaha şəriq qoşurdular amma kitab əhlini məhv etdi. Niyə? Yəni, oqra ki, müşriklər o zaman adil idilər onlara qarşı. Amma əbrəhə zülm etmək istəyirdi. Etdi də, yalnız Allahın evində toxuna bilmədi. Qalan Allahın evi nə qədər yolunda nə qədər evlər var idisə fillərlə o evləri dağıtdı. Sahiblərini məhv etdi. Dəvələrini və s. Malqarasını müsavirə etdi. Baxın, zülm etdi, Allah s.ə.v. ona kömək olmadı. Baxmayaraq ki, əhli kitabı idi. Həm səlində müsəlmanlar, əgər zalim olarsa, Allah s.ə.v. onlara kömək etməz. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli, Həsən, radiyallahu anhüm, onların dövrü 30 il idi. Peyğəmbər s.ə.v.dən sonra 30 il xilafət oldu. Və Rasulullah s.ə.v. deyir, ekməndən sonra xilafət 30 il olacaq. Bunu deyir Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Sonra gələn Muaviya, radiyallahu anhı, bəli, radiyallahu anhıdur, Allah ondan razı olsun. Lakin özü etiraf edir, bir də ya kitabında, tarixtə etiraf edir ki, mən xəlifə deyiləm, mən patşahım. Çünki o xəlifələr şura ilə seçilib xəlifə olmuşdur. Amma Muaviya zor gücü ilə gəldi. Həsəndən zorla aldı qıvafəti. Ona görə da özü peşman olur, etiraf edir ki, bəli, mən xəlifə deyiləm Lakin təəssüf ki, ondan sonra indiyə qədər müsəlmanlar başa düşməyi istəmir. Yəni, dərk edə bilmir ki, həmən xilafət qaydan deyil. Mümkün deyil, ona can atmayın. Həmən xilafət qaydan deyil. Və həmən cihad, o vaxt ki, cihadı da indi eləmək mümkün deyil. Və indi də həmən cihaddan, necə şeyh Albani kasetdə deyir, bu kaseti 98-ci ildə ilk dəfə, bir əl-cəzayirli qardaşdan, müsəlman qardaşdan zaps edib. mən ilk dəfə olaraq Azərbaycana gətirmişəm. Şeyh Albani həmən kasetdə deyir ki, yer üzünün heç yerində cihad yoxdur. O cihad getdi o vaxt, qaldı o vaxt Peyğambar s.ələmin sahabələrin dövründə. Hal-hazırda isə hər bir müsəlmanın başına gələn o müsibətlər, bəlalar, onların öz problemlərlə görədir və hər bir müsəlman öz problemini özü həll etməlidir özü həll etməlidir və hər kəsin problemi özünə aiddir heç kəs yəni şəxsən biz başqa bir müsəlmanın o problemlərinə gərək doğru dildir deyək yəni, burnumuzu soxmayaq onun bizə heç bir dəxli yoxdur hər kəsin problemi özünə aiddir bizim öz problemimiz var Qarabağ problemi lakin təəssüflər olsun ki yəni, mən bunu açıq aydın nəyə görə deyirəm ona görə ki, hər hansı bir sözü keçən insan özümə alim demirəm çünki o səviyyəyə çatmamışam hələ elm öyrənirik, hələ tələbəyik lakin sözü keçən adamdır ona görə o adam və mən şəxs açıq aydın bəyan etməlidir ki onun həqiqi mənhəci nədir bəli 10 ildən çoxdur ki o həqiqi mənhəcimi bəyan edirəm 10 ilden çoxtu ki Beyan ederim yani Buna benim özümün bir şüphem yoktur Lakin son zamanlarda Son zamanlarda Bazı radikal meyilli Kardeşler Adından istifade edilir Adından istifade edilir Ve iddia edirlər ki Kuyumən Demişim ki Hardasa Cihat Fardulayındır Ve Azerbaycanlılara Oraya gitmək fahaddır Ve bir dəfə mən xəbərdar etmişəm, demişəm ki, kimin əgər subutu varsa gəlsin, desin gəlsin üzmə dursun, desin ki, bəli sən belə bir şey demişsən əksinə mən bir neçə yerə özüm getmişəm onlar gəlməyib və demişəm ki, gəlin subut edin mənə ki, belə bir şey demişəm 10 il belə bir davəti yayan mənhəzi bəyan edən şəxs yola bilməz ki birdən-birə durub desin ki, fərdurə indir onlar nədən istifadə edir? Nədən istifadə edir? Bunu da mən deyə bilərəm. Bəli, təməli, <coughs> gəlib suat öyrə bilər mənə, ki, mən demişəm ki, avvəla Şeyh Albani demişəkən, dünyanın içərində cilad yoxdur, bu bir. İkincisi, orada olanlar namaz qılırlarsa, biz onların namaz qıldığını görürükse, onlar da müsəlman dırlar. Üçüncüsü, onlara qarşı olan bizim mövqəyimiz, İbn Hüseyminə sual görüblər ki, şeyx, dünyada, müxtəlif yerlərdə müharibələr gedir. Bəs bizim mövqəmiz nədir? Görün, necə gözəl cavab verib, hikmətlə. Deyib ki, hər bir müsəlman İslama və müsəlmanlara üç şeydən biri ilə kömək etməlidir. Ya malı ilə, ya quvvəsi ilə, ya da elmi ilə. Bu fətvanı deyəndən sonra mən onlara müraciət edib demişəm. İndi biz müsəlmanların Azərbaycanda olan müsəlmanların Həmən o müsəlmanlara qarşı Hansı köməkimiz deyə bilər Bu üç şeydən hansı deyə bilər Qüvvə ilə Haramdır bizə kömək eləmək Mal dövlət ilə də həmsin Doğru. Niyə görə? Ona görə ki Dövlət bunu bizə qadavan nedir Bu fitnəyə səbəb olur Bəli Bu bizə haramdır O Nisa suresinin 59-cu ayəsini əsasən Nisa suresi 59-cu ayada Allah s.a.v. nədir? Ətığullaha və rəsulə və ulil əmr minkum Allahə və və öz aranızdan seçilmiş ixtiyar sahiblərini itaət edin Bizim yalnız gücümüz nəyə çatır? Dua etməyə Onda eləhəm dilləh mənə elə Hər bir müsəlman həmişə dua edirdir ki Allahım Müsəlmanlara kömək et, kafirləri də məhv ed Və salam Hərdən bir də bəzi müsəlmanlar, hətta mən özüm də, qardaşlarımız da xüsusiləşdirib demişik, bəli, İraq əhəlinə kömək olsun Allah, Afqanstandakılara kömək olsun. Müsəlmandırlar, kömək olsun. Ancaq necə? Onun bizə heç bir dəxli yoxdur. Və biz canfəşanlıq göstərik, onlara kömək etməyə çalışmamamıyıq. Bizim özümüzə kömək eləyən lazımdır. Ayrındır. Və təəssüf ki, ofkirli qardaşlar, radikal meyilli qardaşlar bunu bir bayraq ediblər ki Erxan deyir ki Hüseymin fətva verib ki bəli, necə bacarsan elə və kömə elə getdik, ura, irəli axı belə olmayıb, fətva belə deyil fətva necədir başdan axıra qədər elə də onu nəqil etməlisən necə ki sufilər, əşarilər, müatəzillər, İbn Teymiyanın müəyyən bir sözünü götürürlər lakin ona olan rəddi yetmiş səhifəli, həştat səhifəli rəddi gizlədirlər və deyirlər ki, baxın, İbn Teymiyyə də deyir ki, filan müşriklərin bayramını keçirmək olar. Və si, rəddi də gətirdə, ki, İbn Teymiyyə necə ona rədd edir? İbn Teymiyyə birinci olan dəlillərini gətirir, sonra ona rədd edir. Həmçinin də mən nə demişəm səhə? Başdan axıra qədər o fətvanı və yaxud o hökmü nəqil etmək lazımdır. Mə Məyyən bir şeyi gizlətmək olmaz Bu elmi gizlətmək deməkdir Lakin mənim əlazım kəsilib Və Ümidim qalıb bir ki Düzdür Bəraət qazandırmaq Allahın əlindədir Allah Əlində istədiyinə bəraət qazandırır Lakin biz Əhlüsün nəbal Əsaslanırıq hədisə Və bir də ayəyə, Quran-ı kərimə Və necə hədisdə Peyğəmbə sələn bizə öyrədib Necə ki Quran, Quran-ı Kərim bizə göstərir, eləcə də biz hərəkət etməliyik. Bir maraqlı hədisi danışmaq istəyirəm bu məsələ ilə bağlı. <coughs> Peyğəmbər (s.ə.s.) zamanında səhabələrdən biri, əşrəsi ibn Əbis (rəziyallahu anh) gəlir Rəsulullah səs yanına. Bir Yahudi ilə mübahisəyə düşür. Yahudi ilə mübahisəsi və Peyğəmbər sallallahu səlləm Əşas əş əş İbn-i Qeyisə Rabiyyallahu deyir ki, sənə subutun var Çünki Əşas İbn-i iddia edir iddia edir ki, bu torpaq mənimdir və Yahudi isə deyir, yox mənimdir və sünnədə rəvayətlər gəlib, səhiyy rəvayətlər ki əl-bəyyinətu Al əl-muddai وَالْحَلِفَ عَلَى الْمُدَّعَ عَلَيْهِ Sübutu iddiaydan gətirməlidir və iddiaydan olunan isə özünü müdafiə etmək yalnız Allah'ın ismi elə kifayətlənməlidir. Ərşas ibn-i Qeyis radiyallahu anhu ya Rasulullah, sübutum yoxdur. Rasulullah səhəndir, sübut gətir ki, elədir. Ərşas ibn-i Qeyis radiyallahu anhu deyir, ya Rasulullah, sübutum yoxdur. Onlar üzünü çevirir Yahudiyə deyir ki: "Hamid. Baxın, Yahudiyə. Hamid. Peygəmbər sallalləhü əleyhi qorxur onun barəsində hökm verməyə ki, yox. Əgər sahabə deyirsə, rəyalların hə səhabədir bu. Səhabə yalan danışmaz. Əgər səhabə deyirsə, vəssalam. Deməli Yahudi ifraddır. Peygəmbər ə aşağısı münqəsin dediyi doğrudur. Cəzalandırın onu. Nə belə edir Peygəmbər sallalləhü Xeyr. Deyir, and iç Yahudiri yahu and içir Və torpağı götürüb Peygamber samona verir Başasibni Teistə deyir, ya Rasulullah And nə var? And içdi, mağımı götürüb getdi <gülüyor> Peygamber sallalləm Heç nə demir? Bir rəvayətdə gəlib kim ki yalandan and Bir parça cəhənnəm odu ona düşür Bunu yəqin bilsin Lakin bu rəvayətdə, məhz bu Buxari və Müslim rəvayətində gəlir ki, ayə nazil olur. İndi fikirlərin ayəyə. Əl-İmran surəsi 77-ci ayədir. Əl-İmran surəsi 77-ci ayə. Allah Subhanahu taala deyir: "Nəzərinə əhdillahi və əymanihim fəmanan qalilan ulayka llah xalaq lahum fil axira." Bu şəxslər ki, Allah ilə aralarındakı əhdi və bir de andlarını ucuz qiymətə Onların qiyamətdə heç bir payı olmayacaq. Bu bir. İkincisi: "Və lə Allah onlarla, onları danışdırmayacaq. Üçüncüsü: "Və Allah onların üzə çıxmayacaq qiyamət günü. Dördüncüsü: "Və lə yuzakkihum." Allah onları təmizə çıxarmayacaq. "Və lahum azabun əlîm." Və beşinci onlara şiddətli bir azab olacaq, gözləyir. Bu 5 şiddətli azab Yalandan and içən şəxsi gözləyirsə O şəxs yalandan and içə bilərmi? Xeyr İndisə mən bir müsəlman kimi Bir Allahın Təqəzəkar Qulu kimi Allaha tabi olan Peyğəmbə s.ə.sələmin sünnəsinə tabi olan bir Məndə kimi and içirəm Allaha and olsun ki Belə bir şey deməmişəm Yəni deməmişəm ki Kiməsə cihad fardul ayındır Gedin filan yerə Filan yeri zəbt edin ora getirmək fardu ayındır. Ümumiyyətlə, orada cihat gedir, siz də orada olmalısınız və yaxud onların, yəni ixvanların, xəvaricilərin dəlilləri, əhl-i sünnəvəli cəmanın dəlillərindən güclüdür. Yəni, belə söhbətlər, ixvan, yəni, o, radikal meyilli uşaqlar iddia edirlər, bən özümü müdafiə etməliyəm. Bən andı istirəm ki, Allah andı olsun ki, belə bir şey deməmişəm. Allah razı olsun bizim qardaşlardan, Şaban, Rəşad, Yaşar, Zahmet, Mübariz Onlar müdafiə edirlər Çünki onlar da eynəyə gidəli insanlar Bazardıqları qədər məni müdafiə edirlər Allah onlardan razı olsun Lakin bu radifəl meyilli uşaqlar Bu fitnə fəsadı yayır Düzdür Ağlı olan insanlar Dar düşüncəli olmayanlar Dərhal o fitnə fəsada uymur Onlar özləri araşdırır Araşdırmağa da ehtiyac yoxdur, mən and içirəm Kimin cürəti çatırsa Bu 5 dənə cəzanı Bu 5 şiddətli azabı Boynuna götürsün O gəlsin, and içsin Mən bilirəm ki, sübut gətirə bilməyəcək Sübut lazım deyil, heç olmasa and içsin Bu 5 azabı boynuna götürsün Mən ki, bu 5 azab Bundan başqa Ali İmran surası 61-ci ayədə Allah subhanahu ta ilə deyir ki Ali İmran surası 61-ci ayədə deyər ki, o kəslər ki, İsa alayhissalam barəsində mübahisə edirlər səninlə. Onlara deyək: "Qul, tə'alū nabnānā və abnākum və nisā'anā və nisā'akum və anfusanā və anfusakum, thumma naftahil fa naj'al lanatallahi 'alal kazibīn." gedin xristianlara deyir peyğəmbər s.ə. "Gedin öz övladlarınızı çağırin, biz də öz övladlarımızı çağıraram. Öz həyat yoldaşlarınızı çağırin, biz də çağıraram." və özümüz də gəlib oturaq. Siz həndisin ki, İsa a.s. Allahın oğludur? Biz də həndisək ki, yox, İsa a.s. Allahın oğlu deyil. Sonra isə Allahın lənəti olsun yalan danışanlara. Və bu da 6-cı əzab. Yoxmursa kimsə, gəlsin hamidsin ki, mən belə şey demişəm. Sonra da bu 6-cı əzab inşallah ona düşər olar. Amma mən Allahdan istəyirəm ki, Allah həmən şəxslərə idayət versin. Amun. Bir az düşüncələrini genişləndirsinlər, araşdırmalar aparsınlar, hər eşitdiyinə inanmasınlar. Bəli, əgər televizya vasitəsilə və s. təzətlər vasitəsilə biz eşidirik ki, bu nəsistə yığılanlar, siz, mən və hamımız, 5.000 adam gəlir buracımada, vəhabidirlər. Əgər buna biz desək ki, bəli, çoxluq deyirsə, deməli, buradakılar vəhabidir. Əgər bu qayda ilə götürsən ki 5-6 nəfər, 10 nəfər deyək ki, 20 nəfər deyir ki, Qeyrxan belə şey deyib deməli 20 nəfər deyirsə sahihdir, hamı 20 nəfər deyənlər də necə insanlardır yalan danışmazlar bəli 20 nəfərin əgər sübutu varsa mən cəmal qarşısında tövbə edib öz xatamı etiraf edib bağışlanma Allahdan diləməyə hazıram amma sübutu yoxdursa haridansa eşitməklə xəbər yayırlarsa o fitnəni bu məsqiddə yaymasınlar. Bu məsqiddə bu cəmatın toplanması üçün on indi dəridən qabıqdan çıxmışıq, əzabəziyyət çəkirik ki, cəmat eyni əqidəli insanlar olsun. Burada parçalanmasın insanlar. Lakin təəssüf ki, o fitnə fəsad yayanlar öz fitnə fəsadını hər tərəfdə yayırlar. İçərdən də, zahirdən də, içərdən də, çöldən də yayırlar. Lakin sizə Qaixim budur ki, hər bir işittiğiniz xəbəri təqiqləştirin. Allah razıyəm, gəlin mənə deyin ki, Allah'a ki, belə şey olmayıb, əndizim. Və gedin, iddia edən şəxsə də əvvəlcə deyin sübut elə, sübutu olmasa, ondan sonra benə, heç olmasa əndiz ki, belə bir şey olub. Allah bizim hamımıza idəət versin. Bizim hamımızı bu fitnələrdən doğrusun. O fitnəni törədənlər də Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlardır, və ola bilər ki, zahildir, dindən başa çıxınır və yaxud bizi elə vəxabi kimi baxır, və yaxud bizi məhv eləməyə çalışır. Necə baxır, baxsın, nə fikirləşir, fikirləşsin, az bilməlidir ki, biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Azərbaycanlıq gələk birləşsin, birləşsin ki, erməni ona baxa bilməsin, içərdən onu dağıtmasın. Birləşməkdən isə bir Azərbaycanlar nə barədə düşünür, nə fikirləşir. Qəyim Rəhəməhullah Cihadda olan Bəzi faydaları gətirir Cihad barəsində İbn-i Qeym danışır İbn-i danışır Elə fikirləşməni ki Cihad barəsində danışıram deməli və səlam olmuşam <gülüyor> İbn-i Qeym Rəhəməhullah danışır Biz nəyəməyik Deməli Bəzi faydaları gətirir Onlardan birincisi dua etmək. Yəni, döyüşə getdikdə, əgər nə, nə baxsa, Allah eləməsin, amma nə baxsa, birdən Azərbaycanda bu vəziyyət olsa, ermənilərlə vuruşmaq lazım gələrsə, o zaman Allahdan isteyin ki, siz sırf Allah yolunda şəhid olasınız. Bu, duanı edin. Şeytan saldırmasın aldatmasın. Həmsinin Əminəmanlıq olan dövrdə də siz Allah'tan şəhidliyi arzusu əyə arzulaya bilərsiniz, istəyə bilərsiniz Ömər radiyallahu anh Mədənədə olarkən, Mədənədə əminəmanlıq idi dua edib deyirdi ki Allahumma fi səbili və cəal mavti fi bələdi rəsulik Allahumma cəalni allahum şəhədətə fi səbili və cəal mavti fi bələdi rəsulik Allahum sənin yolunda şahid olmağa mənə qismət et yəni ruzuləndir və Peyğəmbərinin şəhərində ölməyə mənə qismət et qızı hafsa ələb yallana və er ki, ya, ey ata Ahı, bu elə bir şəhərdir ki burada muharibə getmir sen necə burada şəhədə olmaq istəyirsən və er Allah sizə birinə o verir yataqda ölsə də belə fikir verir onun gəlbən Allaha bağlı, bağlı olmasına bax Həqiqətən də olur Namazda onu Ferus vurur Şəhid olur Və bəzilər elə düşünür ki, şəhid ancaq Gərək edəsən, haradasa, vuruşasan Orada şəhid olasan Orada şəhid olabilməzsən Allah istəsi olacaqsan Baxtı bölsən, yanı bölsən Ev uçub altında qalıb ölsən və Bunlar da şəhidliydi Bəli, şəhidliyin dərəcələri var və yüksək mərtəbəsinə çatmaq üçün ona da gərək qayda qanunla olsun. Əgər sən namazdan əvvəl təstəmaz olmasan, sənə əziyyət verən şeyləri xaric etməsən, qibləyə tərəf yönəlməsən, niyyət etməsən, namazın içində onun rükunlərini etməsən, namazın vaxtı gəlməmiş onu qılsan, namaz qəbul olar, namaz batıl olar. Həlçində cihadın şəhətləri, vacibləri, rükunləri, bunlar olmadan sən onu etmək istəyirsən rəhbərə tabi olmadan bunu etmək istəyirsən elə bilirsən ki, bu səndən qəbul olacaq Allahdan qorx Allahdan qorx ki, ola bilsin ki sənin etdiyin əməl hədər olsun Allah səndən qəbul oləməsin bir daha buna gör, Allahdan qorx Allah Ələdiyələ deyir ki O gün, bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq qorxudan və onlar dünyadaykən əziyyət çəkib yorulublar o qədər Allah xatırına əməl ediblər, Allah xatırına lakin sonda nədi nəticəyə təsənərin həmiyyə yandırıb yaxan da girəcəklər nə üçün? nə üçün bütbərəslər gecə gündüz ancaq Allah ibadət edir həmçinin nəfranlər və və s. Amma yenə də nəticədə onlar cəhənnə moduna girəcək, özdə əbədi. Nəyə görə? Ona görə ki, ikinci şəhəti yerinə getirmirlər. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun əməl etmirlər. Və indi, tutaq ki, sən ixilasın, Allah yolunu getmişsən haradasa uğruşmağa. Peyğəmbər s.ə.v-in göstərdiyi kimi etməsən, ata-anana ağlar qoyub geçsən, o səndən qəbul olar birinci mübarədə düşünməlisən Peygamber s.a.v.dən nə qədər rəvaətlər gəlib əgər cəhad etmək istirsən, get qoca atananın yanında onlara cəhad edir, yəni onların qalqısına qal necə onları qoymursansa get onları güldür bəzi qardaşlar o dərəcəyə gətirib çatdırır ki bu məsələni onlar getdikdən sonra vaidinləri küfr edir. Allaha da söhür, İslamı da söhür bu məsədə də söhür və s.ə.ni məqər sən səb bütün bu fitnələrdə, sən ora getməklə səbəbkər olmursan ki, belə fitnələr əmələ gəlir, istəyirsən Allah və Rəsullu söyülsün və bura gələn müsəlmanlar söyülsün, fitnəyə məruz qalsın, onda o üçün bil, get o günahı boyununa götür. Ancaq mən görmürəm. Mən deyirəm ki, bu haramdır. Allah və Rəsullu seydirmək, adənləri küfrə sövk etmək və bilirsən ki, bunu etsən, və adiyyənlər küfr etsə, cəhənnəmə düşə bilər, öz və qalıb onları cəhənnəm adından qorumursan, kimlərin isə və adiyyənlərini qorumağa gedirsən. Da bu məsələ, bu fətva 98-ci ildən bu yana mənim dilimdən düşmür, düşməyəcəkdir. Kim isə əksini iddia edirsə, mən hazıram. Mən Azərbaycan vatandaşı kimi bu xalqın Vətənpərvər oğulu kimi heç yerə qaçmıram. heç, heç kəsdən də qorxmuram. Kimin cürəti çatırsa o altı dənə əzabı boynuna götürsün. Gəlsin üzünə dursun, desin ki, bəli, sən mənə bunu demisən. Bəli, bəziləri deyir ki, gəfələcəyik. 4 ayda hələ gətirirlər. Gətirib çıxara bilmirlər. Bilmirəm hardan çıxarıb gətirəcəklər. Allah onlara hidayət versin. Amin. Bacı, yenədirəm Allah bizim bir çox qardaşlardan razı olsun ki, onlar doğrudan da kimi necə lazımdı, tanıyırlar və necə lazımdı müdafiə edirlər. Allah onların razı olsun. Sonra döyüşdə göz müy gözünü öldürən və ya xotozna, patdan ne mina bağlayıb partlayan və s. bir söz gözünə qəsd edən cəhənnəmidir. O döyüşdə, Əbdər döyüşdə, o döyüşdə səhabələrdən biri səhabədir amona görə ki Axı rəqə cənnətə gedəcək O şirk küfr etməyib Sadəcə özünü öldürüb və buna görə cəhənnəmə düşəcək Cəzasını çəkdikdən sonra Cənnətə gedəcək Sahilərdən biri dözmür yara olur O yaranın ağrısına dözmür özü özünü öldürür Nizə elə özü özünü öldürür Və Peyğəmbər s.a.v. Dəyir ki, o cəhənnəm əlindəndir Bu dəlildir, bu sübutdur ki Haradasa gedib Öz bədənlə nəyəsə bağlı partlatmaq Özünü Səhənnəmi edir. Və xüsusən də bu sahabə yalnız özünü öldürmüşdü. Bu yazıq yalnız özünü öldürmüşdü və beləliklə səhənnəmə düşdü. Amma bu yazıqlar özünü öldürməkdən başqa günahsız arvad uşağı da öldürürlər. Günahsız arvad uşağı. Buna görə nə cavab verəcəksən? Düzdür, onları qınamıran. Onların bu dəqiqə beyninə nə hədis, nə aya girmir. Onların qan özünü örtüb. Lakin yenə yəni Allah onlara qəyət versin, bu Sünnəyə zidd olan bir əməldir Belə etmək haramdır Belə etmək olmaz Sonra Şəhid olan şəxsi Qüsletmək ehtiyac yoxdur Namaz qılmağa da Kəfənləməyə də ehtiyac yoxdur Öz paltarında bastırılır Namazda qılınmır ona Və Qüsüldə olunmur Lakin bir məsələ var Hədis gəlib ki Hən zələni Mələkilər qüsledir Bəli, onu mələkilər qüsledir. Yəssalam, ancaq mələkilər qüsledir və nəyə yorada səbəbə hədisdə gəlib cənabətli halda qüsletmədən cihada gedir və şəhid olur mələkilər da onu qüsledir. Onun üçün şərəfdir. Şərəfdir ki, gör kim, kimlər onu qüsledir. <coughs> Həmsinin nəticə aqibətin pis nəticələm, pis qutarması. Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə tabi olmadılar, Allah onları cəzalandırdı və göstərdi ki, bəli, özünüzü arxayın olmayın. Mü, Müsləmansınız və əssalamdır. Mələ, Allah elə sizə kümə eləməlidir. Və sədalətli olmaq, Allahın dininə tabi olmaq, Peyğəmbər s.ə.v-in getmək, bəli, əli sünnə cəmaq olmaq lazımdır ki, Allah s.ə.v-ələ kümə olsun. Allahın əm Lazımınca tabi olmurlar Vaziblərin üstündən Oppanıb Oppanıb Fardul kifayəyə tərəf qaçırlar Sonuncu mərhələdə olan şeyi əldə etmək istəyirlər Evin özünü qurmamış Damını qurmaq istəyirlər Və elə fikirləşirlər ki, bunu etməkdə Allah onlara kəmək olacaq Allah Ələ Quran-ı Kerimdə şərt qoyur İntənsurullaha yansurkum Allaha kəmək etsəniz Allah da sizə kömək edər. Allahın bizim köməyinə, köməkimizə ehtiyacı yoxdur. O kömək, o deməkdir ki, onun dinini Peyğəmbər s.ə.v yaydığı kimi yaysanız, Allah da sizə kömək olar. İndi mən sual verirəm. O problemləri olan müsəlmanlar biz bir özlərinə baxıblar ki, özlərində olan problemlər nədədir? Nəyi düzgün yerinə yetirmirlər ki, Allah onlara kömək eləmir? Nə ki, kömək eləmir əksinə? başlarına o cür balalar gəlir. Bir özlərinə baxırlar ki, nə edidlər? Bir özlərini düzətsinlər ki, Allah da onlara kömək olsun. Allah da onlara düzətsin. Allah Subhanahu va taala hamımıza kömək olsun. Hamımızı etdiyimiz səhvlərə, xatalara görə bağışlasın. Bütün müsəlmanlara problemi olan, olmayan bütün müsəlmanlara Allah Subhanahu va taala olsun. <gülüyor>